soc el marucí del món tinc 50 anys, vaig néixer a Barcelona i des, del, des dels 9 anys vaig a Cerdanyola. Vaig arribar a Cerdanyola perquè havien operat el meu pare i el, de càncer de la l'arínge i llavors la, la pol·lució de Barcelona no li anava bé i vam venir aquí perquè el meu pare era il·lustrador de llibres i sempre cada any ens anàvem de vacances a un lloc llogàvem una casa o un apartament i mentre el pare dibuixava els de més ens anàvem a la platja o a la muntanya pasturà i un any vam venir a Cerdanyola estiu estiuejar perquè era el més a prop que havia per si havia algun problema amb la recent operació del meu pare. I al final ens hi vam quedar. El primer record de Cerdanyola és la casa que vam llogar, que encara existeix al carrer La Sínia, una casa d'una gent que era del País Basc, amb la qual té connotacions de casa meva. Sembla un cacerío, té rajoles blanques i blaves eh, en els balcons. Recordo això i l'Avinguda de Catalunya, que estava sense asfaltar, com tots els, o la majoria de carrers de Cerdanyola, i recordo moltes de les torres que hi havia a l'Avinguda de Catalunya, sí, això sí que ho recordo. Bueno, quan jo vaig arriba a Cerdanyola havia 5.000 habitants, ara som 60.000, poder? Bueno, hi ha molta gent que em repeteix contínuament que no som un poble, que som una ciutat. És una ciutat maca, dins de tot els inconvenients que hi té una ciutat, com les zones blaves, el trànsit, però si a vegades m'abstrec, perquè la quotidianitat fa que no vegis les coses positives que tens al d'acord? A vegades m'estrec i, bueno, Cerdanyola té coses guapes, té bastants... Eh, on estem ara, no? Hi ha bastant verd dins de la ciutat i Cerdanyola és un poble associatiu molt important, crec jo, no? Que podria ser millorable o que certes coses no s'haguessin de fer per no acabar-la d'espallar, si és que està espallada, també, no? Però en el fons es viu bé Cerdanyola, estem a prop de la ciutat, no tenim els inconvenients de la gran ciutat. A mi m'està bé veure Cerdanyola. El component artístic amb el que miro sempre al meu entorn, tant les persones com els llocs, jo considero que ha estat una llàstima deixar-nos perdre bona part del patrimoni que teníem a nivell arquitectònic en aquest poble. Pensem que l'Avinguda Catalunya estava plena, porta a porta, de torres modernistes, més maques o més lletges, però modernistes la fi i crec que és una llàstima que ens haguem deixat perdre aquest patrimoni amb els anys, I això sí que ho trobo una llàstima perquè crec que bé, Cerdanyola és, eh, té la universitat autònoma té bueno, tots els centres aquests, que el 5otró i totes aquestes coses que se'n faran i altres que n'hi però jo crec que una bona cosa que havia per ensenyar Cerdanyola era el patrimoni d'edificis que teníem i que s'han malmès i que ara en queden 4 que evidentment es respecten i, i es restauren, però en teníem molts i de molt macos i s'han perdut, i això em un músic, mm. Mozart, una cinta, París, una pel·lícula, la vida és vella, una cançó, el testimoni de Lluís Llach, una platja, està molt lluny, però una platja a l'illa de la Gomera, sí. Un poema, puc dir una en català i una en castellà? Moltes gràcies. Uh, Vente poemas poemes d'amor i una canció desesperada de Pablo Neruda i... i... i... del Miquel Martí Pou. El meu. Un llibre. Ui, sí, un llibre magnífic. «El amor en los tiempos del cólera», del Gabriel García Márquez. Magnífic. Ui, de què? Un personatge. Un personatge. Ui, de personatges n'hi ha molts. Un personatge. Però de la història o un personatge? Un personatge. El meu pare. Un somni de debò que el món fos més just. Una olor. La magnòlia. La magnòlia. L'olor de la flora de la magnòlia. Uh, doncs sí, un record de la infància. Jo vivia en un carrer a Barcelona que no tenia sortida, és a dir, no passaven cotxes. I els amics del carrer jugàvem a fer firetes, amb... fèiem menjars amb fulles de figuera, amb fang, amb verbes, i jugàvem a vendre i a... Amb... Bueno, era... és un record molt maco, sí. Un record de joventut. La joventut fins a quan es considera... <ríe> Un record de joventut, sí, descobrir l'escola d'Arts i Oficis a Barcelona, sí, un bon record. Un neguit, que la gent no m'estimi. Una baguda, la Coca-Cola, un menjar, l'arròs de qualsevol manera, un color. M'encanta el blanc, la magnòlia, un lloc perdut. Tagoluche a la illa de la Gomera, magnífic. Un petó. Te'l dono YouTube o com va? Ah, recorda un petó. Avui en tinc molts de petons bonics, però... Mira, em quedo amb els últims, que eren molt innocents, els dels 11 nens que vaig conèixer aquest cap de setmana, que van arribar amb Cayuco a Canàries i em van donar uns petons i unes abraçades magnífics. Amb aquests em quedo ara. N he tingut de molt magos, però aquest és el més recent i em quedo amb aquest. Bé, jo tenia associada Canàries amb, amb coses familiars, perquè el meu marit era d'allà i jo vaig cada any a Canàries des de fa 30 anys. I el famós Porto de los Cristianos on arriben els Cayucos a Tenerife, van canviar em van començar a veure. Jo tenia associat aquell port a, a quan agafo el ferri per anar a la Gomera i de repente van començar a omplir de gent amb cara de desesperança, de dolor, i vaig decidir que jo tenia que dir alguna cosa sobre això i per això vaig fer el caiu Blues. Bueno, jo sóc des de fa 9 anys profe de l'Ateneu de pintura i dono classes de dilluns a dijous, matins, tardes i vespres a gent adulta aquí a l'Ateneu de Cerdanyol. Aquesta és la meva feina ara. La meva feina és molt grata, per alguna, eh, per alguna gent compleix el somni aplaçat ha està ser més gran per poder aprendre a pintar. A vegades hi ha gent que ve a pintura o a ceràmica o a escultura, que l'ateneu, perquè per circumstàncies personals necessita relacionar-se amb gent per, per fer una mica d'esbarjo de problemes que pugui tenir. I llavors és una feina molt gratificant perquè a les classes es crea un clima positiu de, de camaraderia i tant el que tenia claríssim que venia a pintar per aprendre tècniques i després fer-ho ell a casa o com sigui, o continuar venint aquí tota la vida, com la gent que va venir buscant un recolzament de gent també l'ha trobat. Hi ha, molta, hi ha molt bon rollo a les classes de pintura i, i més que una profe que ensenya tècniques, que també ho soc, doncs som una colla d'amics, ens trobem cada dia a compartir unes hores, no? I és una feina per mi molt gratificant, que quan arriben les vacances me l'està dir-ho, al cap d'un temps ja la trobo a faltar. No, jo no tinc mal records de la meva feina valorat així amb gran, jo no, jo no tinc cap mal record, al contrari. Sí, la Roser va morir sí, i l'altra la, companya van morir abans de jo venir a treballar aquí. Sí, i sempre que passo per allà que el monument aquest que va fer el Salvador, i penso, no?, la mort del meu marit, el més dur de tots. Després va venir la del meu pare, més que res perquè van ser dos morts. A veure, les morts de tothom són les morts de tothom, no?, i totes són dures, no? Però quan tenen components especials o unes i altres d'accidents, doncs... Són difícils de paï i en realitat no els païixes no mai. I, I això és el més dur de la meva vida, sí. Jo sóc unes castanyoles sempre, però en privat ploro, sí. I no me n'amago, ploro, sí. És molt sa, eh? A més, les dones tenim aquest recurs, que no sé. Poder no sabem donar cops de puny sobre d'una taula, quan algú ens enfada o ens contraria, però ens quedem soletes i fem dues llagrimetes i se'ns passa tot, tot el que no ens agrada, sí. Sí, he plorat molt, sí, moltíssim, sí. Jo em sento molt dèbil, però els altres em veuen molt forta. Jo em sento molt poca cosa, però els altres em veuen molt forta. I aquesta és la gran, la gran paradoxa meva, no? que jo moltes vegades em passo la vida demanant perdó, eh, excusant-me, sentint-me molt petitona i molt poca cosa, encara que jo físicament sigui molt grandota. I en canvi els altres em veuen molt forta, cosa que em deixa molt parada sempre. sí. Jo em sento molt petitona, sí. de res. Estic tan a prop teu Si canto Que sovint tan a prop meu, Si escoltes I penso que No he gustat mai Ni dir No caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. Que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts. I és un clert tan sovint l'agullador meus morts i en la nostra partida sempre m'has donat un bon jo per tot això i coses que maga em caldria aair-te tant temps que fa casa T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo i et sóc. I em negres la tendresa t'estimo i em sent feliç quan veig la teva força que em peny i que es revolta que jo Coreca Ho sabré acostumar-me la te Adsència ja, però tot això serà una altra història. Ara vull agrair de -te tant temps que fa que, T'estimo, t'estimo, sí. Potser amb timidesa, potser sense saber t'estimo. I et sóc xalós i el por que avalc m'ho nego. Si em negues la tendresa, t'estimo i em sec feliç quan veig la teva força, que em i que es revolta, que jo